Esports del dia.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 Bona tarda, què tal? Com esteu? Avui és de dijous, dia 6 de novembre. Benvinguts un dia més al nostre programa. Nosaltres eh, som un dia més també al vostre costat encarrilant aquesta recta final de la setmana. I és que sent dijous ja gairebé arribem al divendres i amb el divendres gairebé arriba el cap de setmana esportiu. Un cap de setmana que, com sempre, arribarà a Mollet del Vallès carregat d'activitats per tots els gustos. En aquest sentit, avui dediquem els nostres minuts a parlar d'algunes d'aquestes activitats. Us explicarem quines són les propostes de cara a aquest cap de setmana del Club muntanyenc de la nostra ciutat i a més a més parlarem dels Jocs Esportius Escolars. I és causem de dir que aquest cap de setmana comença una nova edició dels Jocs Esportius Escolars aquest dissabte. Així que ja us sabeu si voleu conèixer tota aquesta informació, com es pot participar en els Jocs Esportius Escolars, què és el que s'ha de fer i moltes més coses relacionades com sempre amb l'esport de la nostra ciutat, seguiu amb nosaltres perquè en un 3 i no res, obrim el programa d'avui. And, and we Com us dèiem, avui dediquem els nostres minuts a parlar dels Jocs Esportius Escolars, una activitat que es du a terme a la nostra ciutat des de fa anys i que aquesta edició arriba al seu cinguer any consecutiu. Enguany hi participen un total de 12 entitats de la nostra ciutat en aquests Jocs Esportius, com són el Ceip Montseny, el Sant Jordi, el Princesa Sofia, el Col·legis Nous, el Joan Salvat Papaseit, el Sant Vicenç, el Joan Avalló, la Unió Futbol Sala Mollet, el Col·legi L'Estonac, Lies Mollet, el Vicenç Plantada, i de de Veïns de l'Estació de França. Per tant, amb aquest balanç hem de dir-vos que hi participen dos entitats menys que l'any passat, ja que en la passada edició també hi van prendre part el Sant Vicenç i el Centre d'Estudis Mollet, que en guany no hi participen. A més a més, aquest fet fa que aquest any hi, hi hagi 31 equips de les modalitats esportives de futbol, sala i bàsquet en les categories Benjamí a la Villi Infantil, mentre que l'any passat un total de 40 equips van participar a en el curs. Així doncs, ha disminuït una mica la participació, però continua sent elevada. La competició de llocs esportius escolars es dura a terme al complex esportiu municipal de Can i al pavelló de Riera Seca. I la primera jornada, com dèiem, es dura a terme tot el matí de dissabte, entre les 9 i la 1. Els equips que participaran, que com us dèiem hi ha 31, hi ha 8 que són de bàsquet, de futbol sala a Benjamí hi ha 8, de futbol sala a la Ví també n'hi ha 8, de futbol sala infantil n'hi ha 3, i de futbol sala l'ha cadet i a quatre equips. Aquesta és la primera jornada de les que es du a terme dintre d'aquests Jocs Esportius Escolars 2008-2009 que arriben, com dèiem, aquest dissabte. Després de les jornades que es duran a terme de forma consecutiva, en arribar el mes de maig, es dura a terme l'habitual jornada de cloenda de la temporada en la que l'alcalde de la ciutat i responsable d'esports, Josep Monràs, obsequirà els diferents participants entre els que han pres part doncs, en aquests Jocs Esportius escolars. A més a més, també mitjançant una votació d'àrbitres i formacions s'escolliran les entitats guanyadores del Premi a l'Esportivitat, un premi que l'any passat va recaure sobre el Col·legi Montseny, el Joan Avelló, Lies Mollet i el Col·legi L'Estonac. Per altra banda, també es premiarà la Lliga de Futbol Sala per Categories i es donarà un premi als primers classificats de les categories infantils, cadet i juvenil. Tot plegat doncs, en aquests Jocs esportius escolars que tenen el tret de sortir d'aquest cap de setmana i que durant diverses jornades, es podran veure a la nostra ciutat en diverses modalitats i també inclouran dins d'aquests Jocs Esportius Escolars, doncs, per exemple, l'habitual jornada sense àrbitres, que com sabeu és una jornada en la que l'educació i el respecte a l'esport es converteixen en els protagonistes d'aquell dia i dels partits que es desenvolupen, ja que es tracta de partits en els que els àrbitres doncs, no són eh, col·legiats eh, dels que habitualment s'encarreguen d'arbitrar els partits, sinó que són un altre tipus de partits persones i de participants. Però de tot això en parlarem més endavant en un dels nostres programes. De moment, ja ho sabeu, aquest dissabte comencen els Jocs Esportius Escolars a Can Arimón i al Pavelló de la Riera Seca. I seguim amb el programa, però ara, com us havíem dit, passem a parlar d'aquesta entitat de la nostra ciutat, el Club Muntanyenc, i us expliquem quines propostes hi ha previstes de cara a aquest cap de setmana. Ensetem aquesta part del nostre programa, primer de tot, parlant d'un concurs de fotografia, i és que aquest divendres, 7 de novembre, es dura a terme l'entrega de premis a les 10 de la nit del concurs de fotografia de muntanya Premi Social Club Muntanyenc Mollet. Recordem que es tracta d'un premi que es du a terme des de fa... Doncs, diversos anys a la nostra ciutat, i en què tots els participants que volien eh, prendre part doncs, van haver de presentar les seves fotografies, que en aquest, en aquest cas, en aquest any, el tema de les fotografies són les flors d'alta muntanya, doncs, les van haver de presentar abans del divendres 31 d'octubre, del divendres eh, de fa dues setmanes. D'aquesta manera, doncs, aquest divendres dia 7 es dur a terme aquesta entrega de premis i Recordem també que aquestes fotografies d'aquests participants doncs, es podran veure en la Biblioteca de Camp Molar de la nostra ciutat des del 10 de novembre i fins al proper 21 de novembre. Així que ja ho sabeu, tots els que sigueu a mans de l'Alta Muntanya i també doncs, us agradin aquestes eh, fotografies eh, de muntanyistes i dedicades en aquest cas a les flors d'Alta Muntanya, ja sabeu que les podreu veure a la Biblioteca de Camp Molar. Recordem que en aquest concurs hi ha dues categories, per una banda la categoria Open i per l'altra la categoria social. El primer premi de la categoria Open són 100 euros i material de muntanya, el segon premi són 50 euros i material de muntanya i el tercer premi són 30 euros. A la categoria social els premis són exactament iguals que a la categoria Open. Així doncs, aquestes són les dades que heu de saber sobre aquest concurs de fotografia que es dura a terme aquesta entrega de premis divendres a les 10 de la nit a la seu del Club Montanyeng de Mollet del Vallès. I no deixem de parlar del Club muntanyenc perquè us expliquem que de cara a aquesta setmana, aquest dissabte i diumenge, hi ha prevista una sortida, una escalada als ports de Bazeit, al Baix Ebre, al Montsià. Es tracta d'una sortida eh, de tot el cap de setmana, per tant, calia reservar una plaça al refugi en qüestió i la data de límit per poder participar-hi era el dia 31. Els ports de Bazeit és un massís muntanyós que, eh, malgrat que no té grans altures, ja que a cap punt supera els 1.500 metres, sí que que té eh, grans eh, desnivells de fins a 1000 metres ja que es troba situat a poca distància del mar. Té zones eh, poc visitades, amb barrancs molt escarpats i de difícil accés. I a més a més té molts espais boscosos que fan que sigui molt interessant per les persones aficionades a gaudir de la naturalesa. Es tracta, com dèiem, d'una zona situada al Baix Ebre, concretament al Montsià. Així doncs, eh, ja ho sabeu, tots els que esteu ja apuntats per poder participar-hi, això amb el que us trobareu, i els que no hi veu participat doncs, tingueu en compte de cara a l'any que ve o de cara a properes sortides que organitzi el Club muntanyenc de la nostra ciutat. Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dijous. Recordeu, però, que tornarem divendres demà a la mateixa hora de sempre aquí a Ràdio Mollet del Vallès. En aquest cas, divendres, com és habitual, dedicarem els nostres minuts a repassar què és el que els esperen els equips de futbol, bàsquet i hoquei okay de la nostra ciutat de cara a aquest cap de setmana. Us explicarem quines jornades hi ha ja prevista, amb quins equips s'enfrontaran i com està la taula classificatòria. De tot això, però, en parlem de aquí, Esports al Dia, que acabeu de passar un feliç dia i que vagi bé fins demà. Esport del dia.